încer și pământ, Sfânt! Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, își întâmpină audiența cu ocazia programului numărul 91. Tematica acestui program este constituită din citirea unui mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste meditații care sunt opera preotului Nicuriță au fost prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor programe de 30 de minute asemănător cu cel la care ascultați astăzi. Înainte de a ne ocupa de textul lecțiunii propriu-zise, care va fi astăzi tot din Evanghelia după Matei, capitolul 11, vom da citire episodului următor din lucrarea Argatul. Așadar, cumnatul lui Samco s-a hotărât el să deschidă acea cârciumă pe care tatălui original o rânduise pentru Samco. Căutând să-l mai înjosească încă o dată, cumnatul acesta vine la Samco și îl întreabă Nu vrei totuși să deschizi tu cârcima? La care Samco spune, i adevărat că sunt o loc de amândouă picioarele, dar mai degrabă aș vrea să-mi paralizeze și mâinile și să mă duc să cerșesc decât să mă susțin cu o ocupație atât de diavolească. Dar încă nu ești aici și Dumnezeu e puternic. El o va zădărnici fără îndoială și nu o să vă lase să vă reușească intenția. Iar cei doi tineri îi spun, hei, o să vedem noi asta, profetule. În ziua următoare, Petras se duse la metod. Acesta era iarăși la săpat împreună cu familia Podhaski pe pajiștea ce mai rămăsese. Pe ea se aflau aici și acolo niște tufișuri unde bătrânul David își ducea caprele la păscut. Lui Petras îi trecuse mânia. Se căică-și necăjise fără motiv fiul și acum voia să se răzbune pe acela despre care credea că e vinovat de încăpățânarea lui Samco. El știa părerile lui Meto despre băutură. El a bătuse de la aceasta nu numai pe Pothasky, dar și pe Ondrasic, pe Argatul lui și de asemenea pe Samco și și dăduse o să-l convingă chiar și pe el să schimbe părerea în privința băuturilor amețitoare, spunându-i că sunt nu numai vătămătoare, dar și o rușine și păcat. Petras nu pute să se doarmă toată noaptea. El nu voia să-și ia înapoi cuvântul că o să-l izgonească pe Samco dacă nu ascultă de voia lui, dar ca să-l alunge, la asta se împotrivea, nu numai mândria lui de țărancii, cum spuneau oamenii, chiar inima lui. Ieri nu simțise la mânie că are vreuna, dar astăzi era altfel. Putem să fiu scutit de toate astea, gândi el revoltat, dacă n-ar fi fost targatul lui Ondrasic, dar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 dar dintr-a ta ce cuvinte ies? Lucrarea îndrumătorul bunului creștin, scrisă de Arhimandritul Gherontie Genoiu și tipărită cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, citim că zicerea de zău, darea dracului, înjurături, minciuna, ghicitul, bârfeala, lăcomia, desfătarea ochilor cu lucruri mărdare, defăimarea aproapelui, Cearta cu alții sunt păcate. Dacă doriți, verificați cartea aceasta la paginile 105 până la 121 și veți întâlni aceasta. Iubitul meu creștin, ortodox sau de care te numești, ai mare grijă că acestea toate sunt denumite păcate și dacă folosești cuvinte murdare, dacă defăimezi aproapele și dacă te cerți cu alții cum l-am văzut pe Petras, ai săvârșit păcat și pentru asta ai nevoie de iertare. Doamne tată, ceresc, ajută-ne, te rugăm să luăm aminte la viața noastră, să ne procurăm o inimă nouă prin pocăință și nașterea din nou, ca din aceasta să iasă numai cuvinte de slavă și de laudă la adresa ta și cuvinte care să aducă bine celor din jur. Amin! Vrei să pentcat prin sâr al lui Isus pe la calvar și vei fi vindecat prin sâr în al lui Isus iacut Mulțumiri fie aduse Domnului Iisus Hristos pentru puterea sângerui Său, care și astăzi curățește pe oricine cine vine la El și îi se adresează cu această dorință. Îndreptându-ne acum către Cuvântul Lui Dumnezeu, vom da citire versetului 8 al capitolului 11 al Evangheliei după Matei, care astfel glăsuiește. Dacă nu, atunci ți-ați să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus adresate noroadelor în, în legătură cu Ioan Botezătorul. Meditând asupra acestui verset împreună cu autorul meditațiilor acestora, preotul Nicuriță, găsim că haina este ceea ce izbește mai întâi privirea atunci când te uiți la om. După haină poți să-ți faci într-o oarecare măsură O părere despre cineva și să-l cunoști cumva cine e După haină știi că un om este în oastea țării După haină deosebești pe un cioban de la munte Față de un om de la oraș După haină cunoști un cerșetor După haină cunoști pe un om care, căruia îi place curățenia După haină cunoști pe un om din altă țară și tot după haină cunoști pe un credincios al Domnului față de ceilalți oameni care îmblă îmbrăcați după ultima modă. Tot după haină se deosebea Ioan Botezătorul, prorocul lui Dumnezeu, împăratul Universului, de toți slujitorii lui Irod, împăratul pământesc. Ioan purta pe din afară haină aspră de păr de cămilă, dar pe din lăuntru era îmbrăcat în hainele moi și frumoase ale virtuților Duhului Sfânt. Cei din casa împăratului pământesc erau îmbrăcați cu haine moi pe din afară, dar înăuntru erau aspri, purtau haina asprimei, alăcomiei și atâtor altor patimii. Îmbrăcămintea lui Ioan arăta simplitatea și zmerenia, hainele lor arătau fudulia și îngâmfarea. Hainele moi sunt semnul oamenilor molatici, luxoși, răsfățați și comozi, vezi Luca 16 cu 19. Cât trudă se depune și astăzi în lume pentru procurarea hainelor moi și luxoase, cât timp cheltuit și câți bani aruncați în pântecul monstrului moda. Hainele moi ale păcatului le poartă numai cei care fac din lumea de acum o casă împărătească, cei care se gândesc că veșnic vor sta aici, cum scrie la psalmul 49 cu 11. Ei poartă haina asprimei față de aproapele, pe când credincioșii, care socotesc lumea ca pe o pustie și trec prin ea ca pe un pod, poartă haina primei față de trup, cum spune 1 Corinteni 9,27. Ioan Botezătorul era urmărit, prigonit și până la urmă omorât de cei cu haine moi din casa împărătească a lui Irod Antipa. Un lucru nu trebuie să uităm. Cine vrea să poarte hainele moi ale împăratului Hristos în veșnicie... Trebuie să poarte acum hainele aspre ale lepădării de sine, renunțând la hainele comodității și ale lăfăirii în poftele trupului. Sfântul Macarie spune, dacă în privința trupească golătatea este o mare rușine, nu este mai mare rușine sufletul gol de veșmântul duhovnicesc în însuși Iisus Hristos? Să ne îmbrăcăm, iubiților, așa cum spune la Romani 13 cu 14, cu hainele albe ale virtuților, să ne îmbrăcăm în Hristos și vom fi ocrotiți de vântul ispitelor și de dogoarea păcatului. În haina aceasta devenim cei mai frumoși și acum și în veșnicie. În versetul următor, la versetul nou, Domnul Isus continuă discuția în legătură cu Ioan spunând, Atunci ce ați să vedeți? Un proroc? Da, vă spun mai mult decât un proroc. Prorocia este un dar de la Dumnezeu pe care l-a dat oamenilor de-a lungul veacurilor ca ei să prevadă, să vadă înainte ceea ce se va întâmpla în lume sau cu privire la anumite persoane. Dar cu Ioan Botezătorul lucrurile stau altfel. El nu avea numai darul prorociei, ci el era un proroc despre care s-a prorocit cu mult timp înainte de către alți proroci în Isaia, în Maleahi. El era cel care mergea înaintea Domnului ca să-i pregătească drumul. Era glasul Domnului, era prietenul Mirelui, era cel mai apropiat de Domnul pentru că el a văzut cu ochii lui pe cel despre care prorocise și pe care cel proroci nu l-au văzut decât cu ochii Duhului. Ioan Botezătorul, într-o anumită privință, este o icoană a Bisericii lui Hristos, cea care pregătește venirea Domnului și a împărăției sale în tot timpul Harului, dând toate pietrele la o parte din calea lui, cale despre care a fost prorocit și a fost aleasă înainte de întemeierea lumii, cum vedem la Efeseni 1 cu 4 și pe cât de deosebit este darul unui rege făcut uneia dintre slujitorii săi față de moștenirea și dreptul pe care îl are fiul regelui tot așa este și poziția lui Ioan Botezătorul față de ceilalți proroci El nu avea numai darul prorociei ci o poziție deosebită în lucrarea lui Dumnezeu Iată ce făcea pe el să fie mai mult decât toți prorocii la un loc Ioan Botezătorul după cum spune Spurgeon, era pionierul unui timp nou, timpul Harului. Domnul Iisus ne învață și pe noi să nu ni se oprească privirile numai asupra darurilor unui om, ci asupra omului însuși. Omul are valoarea cea mai mare de care trebuie să ținem seama. El este templu și templu este mai mare decât darul care se aduce templului, așa cum vedem la Matei 23 cu 16. Așa stând lucrurile, cu cât mai prețios este omul care poartă pe Hristos în el. Despre cel credincios se spune că este templul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 3,16. Templul în care locuiesc tablele legii adevărului și ale dragostei lui Dumnezeu, omul este templul în care locuiește însuși Dumnezeu cu cerul lui. Bineînțeles, este vorba despre omul care s-a născut din nou prin pocăință. Nu pentru faptul că-i proroc, nu pentru faptul că face minuni, nici pentru faptul că are darul vorbirii sau al cântării trebuie prețuit un copil al lui Dumnezeu, ci el trebuie prețuit pentru că este copilul lui Dumnezeu și că valoarea lui este ca valoarea lui Dumnezeu. În versetul 10, în continuare, în Matei capitolul 11, Domnul Iisus spune căci deci de ce este vorba despre Ioan Botezătorul, căci El este acela despre care s-a scris, Iată trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Dragii mei, Ioan era solul, în grecește îngerul. Lui Dumnezeu trimis ca să pregătească Mesiei calea. Nici o lucrare nu face Dumnezeu fără o pregătire inițială. Spre exemplu, pentru izbăvirea poporului Israel din robia egipteană, a fost nevoie de o pregătire de 40 de ani Pentru venirea dinastiei lui David pe scaunul de domnie al lui Israel A fost necesară o pregătire de 40 de ani Pentru chemarea și alegerea Bisericii lui Hristos Este nevoie de o pregătire de 2000 de ani Știm noi până acum și câți vor mai fi fiind încă în planul său De asemenea pentru venirea Domnului a doua oară Este nevoie tot de o pregătire de pregătire este nevoie pentru orice suflet care vrea să fie și să devină mădular al trupului lui Hristos. De pregătire este nevoie pentru a înțelege lucrurile duhovnicești, nimic deci fără o pregătire. Când Dumnezeu ne trimite în lucrarea Lui, mai întâi ne pregătește. Ne pregătește desăvârșit atunci când trecem prin valea umbrei morții. Trimite mereu îngerii săi ca să ne pregătească drumul pe unde călcăm. Răul și păcatul se ivesc în viață numai atunci când nu ești pregătit. Dacă însă, înainte de a rosti un cuvânt, ne-am luat timp pentru pregătire, niciodată nu vom fi silici să greșim în vorbire sau să ne certăm. Dacă înainte de a începe o lucrare ne-am pregătit prin rugăciune și meditare, toate greutățile le-am birui în mod strălucit. Dacă înainte de a lua o hotărâre ne luăm timp de pregătire, nici o de cuget nu vom avea și în urma hotărârii luate se vor vedea roadele dătătoare de pace, de dragoste și de lumină. Mare lucru este deci o pregătire amănunțită în toate privințele. Toate nenorocirile vin în viață și în lume din pricină că nu a fost o pregătire temeinică în lumina adevărului și a dragostei. Și cum Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului, tot așa fiecare copil al lui Dumnezeu este un pregătitor de cale spre Dumnezeu pentru orice suflet din jurul lui. Dragul meu, tu cum trăiești? Pregătești și tu calea sufletelor spre Dumnezeu, spre sfințenie și spre adevăr, prin felul tău de viețuire? Sau, vai, nu cumva ești o piedică prin felul tău de trai? Haideți să ne cercetăm!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 Nașterea din femeie și nașterea din nou, adică nașterea din Dumnezeu, nașterea de jos și nașterea de sus, nașterea din carne și nașterea din duh. Mărimea unui om în ceea ce privește poziția lui față de Dumnezeu atârnă nu de darurile sau talentele lui, nu de faptele lui mărețe, nici de rangul lui, nici de înțelepciunea lui, ci de nașterea, de obârșia lui. Nașterea îl așează pe om într-o parte sau cealaltă pe pământ sau în cer, după cum chiar aici pe pământ nașterea dă dreptul cuiva să fie rege. cine e născut din rege devine în mod natural moștenitor al tronului. Așa este și cu Ioan Botezătorul. El a încheiat o perioadă în istoria lucrării lui Dumnezeu, perioada legii și a umbrelor, perioada Israelului trupesc. Hristos a început o nouă perioadă, perioada Harului, perioada Israelului duhovnicesc, perioada împărăției cerurilor. Ioan a fost numai înainte mergător al acestei împărății. Domnul Isus Hristos și cu toți credincioșii de după el sunt împlinirea împărăției. Cel mai mic care are spiritul noi împărății a dragostei este mai presus decât cel mai mare proroc, al asprimei al legii Ioan a fost numai prietenul mirelui Cum scrie la Ioan 3,29 Nu a fost mireasa lui Mirele și mireasa formează un singur trup Mirele, Domnul Iisus Hristos Și mireasa, biserica Fac parte din împărăția cerurilor Cum scrie la Ioan 14,2 Împărăție care are mai multe locașuri Cel mai înalt locaș numindu-se Cămara Mirelui și a Miresii cel mai mic mădular al trupului lui Christos din Israelul Duhovnicesc este mai mare decât cel mai mare mădular din trupul Israelului Pământesc. Cel mai nesemnat membru al Bisericii lui Christos este pe o poziție mai înaltă decât cel mai mare om din altă ceată de credincioși. Toate cetele de credincioși vor fi desăvârși de fericite și se vor bucura la nunta Mirelui, dar cu totul alta este situația Miresei, adică a acelei cete de credincioși aleși în timpul Harului. Bucuria celor chemați la nuntă poate fi mare, foarte mare, dar nu poate fi asemănătoare cu bucuria Mirelui și a Miresei, cum vedem la Apocalipsa 19 cu 7. În palatul împărăției lui Dumnezeu sunt toate locașurile, dar Cămara Mirelui și a Amiresii este în locul cel mai înalt, acolo unde este sala tronului. Biserica împreună cu Hristos formează, alcătuiesc, conducerea împărătească a întregii împărății. Ferice de cel care își întărește chemarea și alegerea în timpul acesta al Harului, cum spune la 2 Petru 1 cu 10. În continuare vom da citire versetului 12 din capitolul 11 al Evangheliei după Matei, unde Domnul Isus se ocupă acum de subiectul împărăției cerurilor. Citim, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Acestea sunt deci cuvintele Domnului Isus. Expresii ca zilele lui Ioan Botezătorul. Zilele lui Noie, Zilele Fiul Omului, acestea arată influența puternică pe care a imprimat-o o mare personalitate într-o anumită perioadă istorică. Fie că a făcut bine, fie că a făcut rău, timpul în care a trăit o personalitate se numește Zilele lui cu tare și cu tare. Și despre Irod se spune în Zilele păratului Irod, la Matei 2 cu 1. În același fel despre fiecare din noi se poate spune zilele lui Costel, Ion, Maria, Frusina și așa mai departe. Cum au fost aceste zile o spune viața pe care am trăit-o fiecare din noi și lucrarea pe care am făcut-o. Ioan Botezătorul și-a imprimat viața și lucrarea sa timpului în care a trăit. El, după titlul pe care îl au dat cei de pe vremea lui, boteza, adică scufunda în apă pe toți cei care primeau chemarea la pocăință pe care o propovăduia el zilnic. De aici vine și titlul de botezătorul sau scufundătorul, căci botez înseamnă a scufunda. Credinciosul adevărat pune peceta vieții și lucrării sale pe zilele trăite de el. Și după cum Ioan a primit Titlul de scufundător, tot așa urmașul lui Hristos trebuie să fie un scufundător. El trebuie să scufunde sufletele în apa vieții, adică în Hristos. Cine e cu adevărat scufundat în Hristos va fi și un adevărat scufundător. Când un om este scufundat în Hristos, îl simți pe Hristos în el. Împărăția cerurilor se ia cu năvală, spune Domnul Isus, adică nu cu ușurință, ci cu luptă. Caut să-L apuc pe Hristos, spune Pavel în Filipen 3.12. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, spune tot Pavel la 1 Corinteni 9.26. Așa după cum apa care rupe zgazurile năvălește într-un loc oprit până în clipa aceea, tot așa credința sufletului rupe zăgazurile împărăției cerurilor oprită până în vremea harului adică zilele lui Hristos drumul spre pomul vieții este zăgăzuit dar forța credinței rupe zăgazurile și sufletul năvărește ca o apă puternică în lăuntrul împărăției vieții numai ceea ce este câștigat prin luptă este prețuit cu adevărat numai ceea ce se ia cu năvală, cu silință mare, este păstrat cu atenție. Ceea ce se câștigă ușor, se și pierde ușor. Lucrurile ieftine nu țin mult. Până la Ioan, spune Spurgeon, împărăția era o simplă chestiune de moștenire în virtutea dreptului de Israelit căpătată prin nașterea trupească. De acum încolo însă sunt valabile numai drepturile și datoriile izvorute din Nașterea spirituală, nașterea din Duh, nașterea din nou. Până acum, dezvoltarea era numai pe din afară, lentă și naturală. De acum încolo, însă, s-a încins o luptă spirituală interioară aprigă. Duhul lui Dumnezeu are o mare putere de atac. El face ca sufletele să se plece, sparge inimile de piatră, spărăm încăpățânarea, zdruncină sentimentul, răstoarnă întăriturile mândriei, ale neprihănirii personale, ale îngânfării naționale, ale tradițiilor și ale faptelor bune. Pentru asemenea navală se potrivesc numai aceia care au putere să jertfească totul, tot ce este plăcut și prețios pentru omul cel vechi. Credința nu este o pernă moale pentru cei leneși. Împărăția cerurilor vrea să fie cucerită. Nu, nimeni nu este încununat dacă nu se luptă lupta cea bună, cum citim la 2 Timotei 2 cu 5. Acela care iubește pasionat un obiect trece peste orice reguli și considerente și și însușește. Așa ar trebui să fim și noi. Toate întăriturile firii vechi și ale păcatului sunt dărâmate numai când se dă năvală. Ferice de oricine înțelege și mai ales de oricine face lucrul acesta. Iubiți ascultători, în încheierea programului 91, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire câtorva cugetări foarte înțelepte ale lui Ion Plugarul. Fi cu ochii în patru. Păsările care dorm le fură vulpea. Cine nu stă la pândă, nici nu prinde. Nebunii întreabă mereu cât e ceasul, însă înțelepții știu când e vremea potrivită. Macină-ți greul câtă vreme bate vântul și, dacă nu, nu mai cârti împotriva providenței lui Dumnezeu, care trimite oricărei păsări hrana ei, dar nu i-o aruncă în cuib. El ne dă pâinea cea de toate zilele, dar numai prin munca noastră. Apucă timpul de moțul din față. Scoală-te de dimineață și prinde prilejul. Ceasul de dimineață poartă aur în gură. Pe cine rămâne cu căruța la urmă, îl orbește praful, deci scoală-te de dimineață și vei avea sport toată ziua. Nu alerga la înșelăciuni și la șmecherii murdare ca să faci parale. Alinge miere de pe mărăcini nu va fi niciodată o afacere bună. Un om cinstit nu se face câine ca să capete un os de ros. E primejdios lucru să umbli pe gheața deavolului, căci pe astfel de gheață te dai frumos, dar te vei alege cu o cădere dureroasă, dacă nu cu altceva și mai rău. Cine vrea să mănânce dintr-un blid cu diavolul are nevoie de o lingură lungă. Nu te arunca niciodată în pierzarea veșnică de dragul banilor. Aceasta ar fi ca și cum te-ai neca într-un puț ca să iei o înghițitură de apă. Nu te apuca de niciun lucru de care s-ar putea să-ți pară rău. Mai bine să umbli de sculț, decât să umbli în trăsură spre iad și mai bine să piară de foame pasărea decât să fie îngrășată pentru frigare. Prost câștig are un șoare ce să roadă dintr-un cașcaval dacă este prins în cursă. Bagă bine la cap. Ori câștig cinstit, ori niciunul căci câștigul dobândit cu înșelătorii înseamnă o pagubă veșnică.